څیزه راو سکه ورځ کو ساری باندې قرباني آ قرباني سېدا او کدا بچي ژوندې او نه هم حلال کې بچي په اوله بچي د قرباني د حلالي صداقه څخه کېدنه او صحت مشي ملکی او کچر ته بیا په کې ژوندې اوموند نهغه بده سکه بیا حلالې با بل مسالې کله قرباني د پاره ساره واغه سو بیا په کې دا پیدا شو صداقې د وزن قرباني سینه وا ود دې په دې بل ساره واخلی او قرباني دیو کی بل ساره بواله قرباني بوګم کدا سره غریبو قرباني په واجب نه او د قرباني هغه څه وو په دې کې په واجب نه وا هم د دغه ساره قرباني ها سره دی عيب او کی دا قرباني دیو کی بیا سره دی عيب کما غریب دې قرباني په لازمانو او خود شو او د مينې له ثوابونو نه یو ساره واغسته ده چې مال غریبینه سرګیږي شه غریبینه سرګیږي نو قرباني واغ صاحبای کی عيب کارشه عيب کارشه او بل وسنې کیږي داس په وسو په قرضو مردو واغسه وا دغه قد صدد عيبنا اغه ساروي سي کی ال ال کی خير علمګری لکلي دا رنګي بل مسراه ک پچا قرباني واجب نه وا لیکن د قربانه په نتی ساروي واغ وس اوس پکې ددا کې اگستری شوي ساروي قرباني واجب ده نو اوس ددا کې اگستری شوي ساروي قرباني واجب ده په چا قرباني نه وا قرباني واغ وس نو په اگستولو سره دا قرباني په دسو غردي ده واجب او لازم لازم منفلو بشرو در په لازمه ولې یغس ته به من لازم نه بوهه دانګي که په چا باندې قرباني کول واجبو لیکن د قرباني کولو د دریو رزو هغه موده تلاله قرباني به لازم او قرباني واغستا لکه ترې د دې قرباني لاره مقمیدانو جو قرباني ونکلا نو زه به سکه قرباني خو اغسته وا قرباني ونکلا نو به دې د دې بزي یادګړې قیمت خیراتي ورگی او که گره یا چهلی یا بزه اغستوانو بینیه اغشه دی خیراتی ورکی کمشه جیم اغشه یو غریب دو هوا لکه دا واقعا خلای میره بانه غریب کورو ما اللہ سنبالی گا نا دی چرتا اور کئی بیا خا نو دا سیزون امنگل پکار دا دی چه دی دیر خیالو ساتو دی عیبونو نقصانون ایچ نقصان پکنی بس بلکول صفحات د ساروی جو قربانی چې دواغه ستې دا او دا غینا پهیل وشي کله کله په ی کې نه رب ځان لنېستې مالې رب چاله ورکه غریب او فقير مسكين لفاګري أغلوي ورکه ها په کارځاله چا سولې او پاګن کې کپاګل سولې او کړه نو أغه سولې پیسې بس ورکه خداتې ورکه ګاډیو په کې وې زموږه قرباني په ورته بڑا ګاډیو وکم بڑا پیسې په په ګټي ابا افیشیبلې ورکه تعریفلې ورکه عجز دی ورکه دې چرته ورکه ایله دې خادو قربانې د کولو وخت مثالو بیان نورم ډیر مسایل خدا مختصره ځبیا نه دو قربانې د کولو وخت چې د اختر د مانځنه مخ کې او کورښتو کچا د اختر د مانځنه مخ کې قربانې وکړه ځګه قربانې نه دا تغ بنداره ده چې او صحابې او نبی علیہ السلام ته حضرت ادغا تا او ما غراتلم او ما قربانی وکلا غونډیان میوګي ما چدي ځانه دا غینا خوراک تیار کړي موږ ازونو زه به ځنه خوراک تیار کړې نبی علیہ السلام ورته وای ابو بردر ها شاتو ک شاتو دا داتا بنداره کړه او تاینه وخه کړه قربانی نه دا قربانی وبیاګه هغه چې د ادغان واپشه بل قربانی بیا واغس او بل قربانی کړه ها او یودا داسې ععلاقې دي چا ته د تنمونونه کې غو د پاه یو ځای بل ځ نوهغوی بهسه کوي او نه د تنمون په هغې کی تن م په خاونو کې کې او غونو کې یو کوټه بلله کوټه په هغې به کوې نو غوی به چکه نوله ماول کوي د هغې پهپه بارکی علم ګ چې د سبا مونونه د پس هغې قربانی بیا کوی شي چکه نور زحکارشه او نور لګیونه ز به ربان به به قربانیان کوي خو خبر دادا چې نن سبا هغه خ... اسباب موجود دي کلو کې دا ارځه دوستان شتا شاله کله پکی دي کی مونږ شو د اختر موږ له خبردارکې بیا مونږه س وکړو قرباني وکړو خو خبر دادا دا. علم کړي خدای دې کړی دي چې پکه مونږینو کی مونږ اختر نه کیږي چې کی باندې دي قرونه دي دشت لري کور دی غرید سباظ منره پس بیا چې کله قربانی کې دفتر پور رسکی ها چنور دو کیږي حنا ها من سبا اسباب مهیا دي ارس برابر دي ارزه کې تعلق د چاښتا بیا چې کله کې دي چې منذ ش ما خبر ک تاسو من په سو کوي پدې چې منذ ش ما ته یو لنګ راک چې منګا سوکو حلالو ہو بل مسله چې د دولسه مروز د نور د دیدون مخ کې قربانی کول پکار دی د 12 مروز په 11 مروز قرباني دا د اخته په 11 مخترده او په 12 مخترده مختر خودونو د ډوبېدون مخکه مخکه چې کله کې قرباني په 12 مروز کې شپې کېم کولای شي خو د شپې یو علماو به ته راځي کنه دا چې شپې ته راځي په تنری چې د باز دنه رګونه پاتنی شي نن سبا رګونه باندې کې دا څه نه راغی د شپې چرته مخ مخې کې نه نه پیم کوی شي پس انې د دغهکه کلی دغ ل سر بج یاور بج یا, یا نه که د د بیا ی قبانکیږي نه چې کلی ک دری ر دي د قبانې س نه تر ماخام مپورې ماخام اپوری ما ترسهح بل پورې پو خو بلله ور پولوم دیر ساب پو پو پو پو دی په دوی مور د غین نه کم دی او په دری مرضبانې د هغ ثواب کم دی او پهی دو شپو کې کوی شي او دری مشپ چې د دری اما خام د نرد بیدون مخ کے مکی و قربانی کے کنور دوبشو قربانی و ختم شبیع پوش مولی باجی خلی کیجی راگی نا پس ور جلد مانی آغا قربانی رستو کی گی یا غم ہوشی یا سحادیس ہوشی یا اگر سے اکسی دا جدا جی خا سرمن راگی پا بارا کی دا خودو قربانی ہا طریقہ و بدی طریقہ بکے ساروے بسنگا دالے په کارداري چې د سالوي د علالديوده پارا یو ډغلو کني اواغې تا یو دړکې دي سرتا کټک دي نو غا چالو سره خړای بیګو ناګه درګه خړې واغې او د سر کی او اغې نه چکمې ونزینو په ډغل کې غورځي چې نورځه نه خرابې نه ګندګې او څه او مخ بوله قبلیت کې خطرې قضا ده او بسم الله الله اکبر ټول شرکات دې قرباني پکا چاغه موجوده په دا واخې په دې شرکاو کې چې کم به تر دې ظاهر کې دیندار دې اغتريو ته په تا زممن امینواله تسوکا علاله پکا بهتره طریقه زاله نو دا لازم من به ځ خپل کو لازمه کړم چې ير ټول شرکاو بازوي او په ساری باندې به با الی الله سګ دې د خپل سیفه برابرې ده خبره غلطه ده بسره وجوده بهترواله لري او کینې نو لازم نه دی چې اغدی هغه یو ځای کې رس قربانی دي هغه نو سرمن او نو دا غاړه د هغه نه پس قرباني وشو د قربانيغه ها سرمن هغه سره وب سکے د قربانيغه ها هغه بدري سیکي ظالم ټول استعمالو لې شي ټول دوستان لمور کولې شي او ټولې پهلوانو او غریبانو نمور ټول ټول اعلی له کې وړي غریبانو ځای را پس آسا خیراتی کن یو کلوم د زنن نپریدی بہتر خبر در او خیل خبر در در چه دو قربانی گو خدریسی که یویسا زن لا یویسا دوستانو لا او دریم ایسا رشتدارو او غریبانانو تا پوشی کاغی درگا چه پخی اولراغوالی خپلخ پلوان او غریبانان ام خدا او کنا لګه لګه ولرکه څنګه چاغي بیا پخې په کم مقدار وغه مخه ده خو ژه هپدی طریقہ اور کوله وو کچېر ته یو کور کې ټول شرکاو ټول شریکو قرباني یو وا نه پایه کې د تقسیم ضرورت نشته ری آی کې تقسیمول پکان لګنه امو د جمعات ټول یو زمنګا پګ اسره یو سرو کې نو یو کور شریک دې اسمه یو شی یوځه پخېږي داغي تقسیمول ته ضرورت نشته هو تقسیم پاره کې کې چې یو څه به د او د دوی سیبتي یو غریب انانو تا ايو دوستانو او خپلوان ته خبرې کوي خوښ دې دوستي سنور کړي استاد سي سنور کړي ها هغه به مالا ټوله فریزر کې چوکړی اوس کړي ما را لګوني سکه او دا چا ته پوره سره احسان کوا خوښ یې ټول سر سره کوا سره کوا دا غریب ان بس خوړي ها ویش دیشو هو دا هغه سروي چې کله یوم کس وصیت کړو مړي چې طرف روانه به قرباني کوي هغه په وصیت تا قرباني وکړه داغه د سینه ته خوراک نشي کولی اوبټوله غریبانهن تورکې هو کته په خپل داغه طرف نه قرباني کوي هغه ویلی ندي رغه بیا په شان صادق په لسیرا خپلم ته خولې شي او غریبانه انته ملکه ولشی پوه شئ کنه خپل یو سړی مور او پلا د فاره قربانی نشي په مرګه بالکل نه ولشی پیغمبر د فاره نشي بالکل نه ولشی تخپل استاد د فاره نشي بالکل نه ولشی پوه شئ دې کې مليت نشي حکم ملي خدا مثلا ووري چې کلم ملي وصیت او یو کا چې جماعت رب نه قرباني کې کزمول شم بیمار مټک نه ما, ما زما قربانی ما پڅه کې داغه پوسه باندې قرباني تاعوکلا نو ته دا أغر سینا اخ پلوان خوراک نشي کولې ابټوله خیراتي ورګي ها أغريبانان اوته پوسهګه اوس دا سرمونی مسله ها خيو بوله مسله ضروري غائب کس تهږي په دوبه کې په سعودي کې इंग्लंड امریکا کې او دا پلا داغه د طرف نه یا وروړي داغه طرف نه قرباني کوي خو هغه ته پته نشته غایب دی هغه ته پته او نه دی نه کوي او داغه نه بغیر اجازه قرباني وکړه او لکه دا د چ دې کله واپس راش به بهته پیسې وانه پوس به بهته پیسې وانه او قرباني وکړه دا قرباني نکيږي تہ دا داغ دا طرف نہ او د دومونه شو او چدی د سورہ کسانو سده سو شرکت کړي دا ټولو نشو هغه چوسراغه آغوی اده ولک ما بچی استا طرف نه قربانی کړي وا اگر کاغوی پیسې ورکیا غوی یاغوی به پیسې درکم تا ول قربانی کوړ دمن ته پوس کړي فوج او او کو ول ورم کی فام فا قربانی سینته پوس وکي دا غنه چوی قربانی اونیسم یا ما سره پاره قربانی اونې ونه دا دې شنو ډېر خیال پکاله دو قربانی کول په بدل کې د قیمت خیرات ورکیدل قربانی نکوم عادي په قیمت ورکوم داني کېږي رغه قربانی وکي هدا قربانی کول او آداب ماتا ست بیان کله ته غوخي هغه مسلمان تاسوما بیان کله هو دو قربانی غوا او اجرت کې چاته نشور کولې الکه ما دا سالو تک ټکا لسې پاکستان دا پدې په طاله قرباني سمبالوم شماله به سرمن راکې دا ناروا سرمن وجود کې ورکو ناروا دي غوغه په مزدور خلل دا ناروا تا تاسو یو سره مزدوري کوي او ته د قرباني غوغه اغلنه شي په خوړې اغل به تزه له شيزی استعمالې وکړ چې هغه تاسو له مزدوري کې توفي دا یو قسم په مزدوري کې حسابې بازي خدای کوي کنه وځم مال ګیر کاران له گیادي موزوران دا ګیالي ها هموزورو سره موزوري کوي د میاشتې په لږه د 5000 د 3 اور د کلندر دی او هغه راځي او په موزوري کې هغه هغه خپل غوخه هغه په خوري په نا هغه دغه قرباني غوخنه خوراک په هغه خپل سکے بندوبس کوي یا ووله په ځان وروړي یا ووله سبزی په خي یا ووله دال خو د قرباني غوخه په مزوري کې 50 وړه نه شي په مزوري کې 40 وړ کو له نه شي د قرباني سرمن په مزوري کې قصاب تور کو له نه شي دا دی دا مسائل دي ها چې پدی عمل کول دي ګران الله دی ها زمونګه په حال را مو کېنو نو د سرمن سرمن ار چلا ور کو شو قرباني غریب لا مدار لا خپل لا رشاد الله دوست اچھا په کده چې د غریبانو له که کې آپ غور اباو کہ خغر با دا طلبادی علما دی د دین پکار کی مشغوله دی اغی لا ورکا ول چا ورکا اغی لا دین کار او به کی ہا سری صحیح بهتر دا دے چ اغه خل سرمن ورکا سلمان کو اب چا کیږي چې اغه سره دیندار خل کی طلبادی علما دی غریبانان دی اېلاو او چې یو ځل او ځان لم په خپل استعمال کې سلمان راوسته شي چې د سلمان مالک دی ځان شي په آل متر جوړه ناره ته جوړه خو چې د هر سکړه نو پیسې ځان په خپل استعمال کې بیا نشي راوسته هغه په حکم د زکات او ګرځې چې خپل زکات خپل استعمال په خپل بچو استعمال کې نشي راوسته نو د سلمان پیسې بیا خپل بچو خپل استعمال کې نشي راوسته هغه بیا حق د چاره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 نو قربانی سرمن په خپل اهل او عيال استعمال کې دا واستې شو پیسې نشرا واستې فدايیونه ګليو دورې مختارم نکري دا رنګي ها سرمن چا ته به کولېم شي هر چا ته ورکولې شي نو قرباني سرمن هر چا ته خو جو پیسې شوې نو بیا هر چا پیسې نشو ورکولې د قربانی د سرمني امام لا مؤذن لا هم نو قرباني سلمان ورکول شي پکاره دا چې دې اعتزام دي طالبو نو ورو وکړه خه خبره ده نو قرباني شي په سلمان سره مالو که په爱 سره کوي که خرسي وکړه دکي خه خبره مؤذن له ورکول شي امام له ورکول شي ارته خو چې هر څکړه نو بیا حق ده فاريد دي سترول کنه خپل بدر کوم ده بیا <تصفح> هم اتهور ها چې اورا غریبانان له د دقیق قیمت بیا خو پتن ها کې چاته د قربانې د سرمنې پیسې نشور کول امام تنه شور کوله چې دا سم امام ساتون د پیسې برابر جام کو خپل محلې د سرمنو د سرسیا اولګي میاش په میاش وړګي لګي پیسې امام تا اتنه حاګور کو سالم کا زمنګگیگی منو سکو چاندته ضرورت نشته نه ناروا دی دا حرام دی ها ته ادره کې ره نه اتر کې نه داغه ثواب وشو ان د امام کته پورته کې حداکاس فوج دا بغیر د عوض نه بد آور کې غربا وتا او یو سړی وڅ کېږي ان زکات حکم دینو نو قربانې د سرمو نو د پیسو مثال دا سړی لکه پشانو زکات زکات په چا کې نه دا سلمانی پیسې کی ها دا سلمانی پیسې په جماعت په تعمیر نه لګي د جماعت په پکو په فرش نه لګي د مدرسې په تعمیر په کمره نه لګي که یو څره ډېر پوسټره شایي کی چې موږ دا سلمانی پیسې موږ دا سلمانی یا ساته په مدرسه نه کیږي دا چې زونه غواړی ها سهوم بلګورې بعدي هغه حق دسیږي هغه تا ورکه په وسی په په تعمیر باندې د جماعت او په مدرسه په او په کتاباني مليږي په دې کې قبض شرط دی لکه څنګه چې فزکات په قبض او الشرطي د سرمن په پیسو کې چاله کفن نشي اغسته مګر اگر کا غریبو